20. fejezet. Lalét lesegítették a teherautóról, és bevonszolták Óbert Sárfűrár, Hóusztek irodájába. A két eszez két oldalról tartotta Lalét. Nem szedtük ki belőle semmit, pedig a nagy zsidó is megpróbálkozott vele, mondta az egyik. Hóusztek laléhoz fordult, aki felemelte a fejét. Szóval tényleg nem tudta a nevüket? És nem lőtek le? Nem, uram? Visszaküldtek nekem mi. És már megint az én gondom vagy. Igen, ura. Vigyétek a 31-es barakba, mondta hóztek az őröknek. Még egy kis keményebb munkát elvégeztetünk veled, aztán üt majd az órát. Nekem elhiheted. Lalét kivonszolták az irodából. Próbált lépést tartani az SS-tisztekkel, de nagyjából félúton feladta. Feláldozta lábfeje bőrét, hagyta, hadd karcolja a sód el. A tisztek kinyitották a 31-es barak ajtaját, belökték, és már mentek is. Lale a földön feküdt. Testben, lélekben elcsigázva. Néhány fogoly közelített felé óvatosan. Ketten megpróbálták felsegíteni, de Lale felkiáltott a fájdalomtól, úgyhogy megálltak. Az egyik férfi felhúzta Lale ingjét, felfedve hátán és ülepén a hatalmas sebeket. Ezúttal gyengédebben emelték fel, és felrakták egy pricsre. Lale hamarosan elaludt. Tudom, ki ez, szólalt meg egy fogoly. Ki? kérdezte egy másik. A tatu -vírer. Nem ismered fel? Valószínűleg ő csinálta a te számodat is. Hát tényleg, igazad van. Vajon kit haragított magára? Ételt adott, amikor még a hatos barakban voltam. Mindig szerzett ételt. Nem is tudtam. Én mindig ebben a barakban voltam. Nagyon magamra haragíthattam valakit már az érkezésem napján. A férfi csendesen kuncogott. Ha nem tud kimenni vacsorázni, hozok neki az enyémből. Holnap szüksége lesz rá. Kicsit később Lalét ketten ébresztették, egy-egy darab kenyerrel. Odaadták, ő pedig hálásan elfogadta. Ki kell jutnom ne, mondta, mire ezek ketten felnevettek. Hogy ne, barátom. Két lehetőséged van. Az egyik gyors, a másik valamelyes tovább tart. És mi ezek? Most. Holnap reggel kimehetsz, és amikor ideér, felfeksz felfekszel a hullakordéra. Vagy kívülhetsz velünk dolgozni, amíg össze nem esel, vagy el nem kezdesz könyörögni nekik, hogy lőjenek le. Egyik sem tetszik. Más megoldást kell találnom. Sok szerencsét, barátom! Most bény, hosszú nap áll előtted, főleg ebben az állapotban. Aznap éjjel le arról az időről álmodott, amikor eljött otthonról. Először ambiciózus fiatalemberként indult el, hogy fellépítsa a jövőjét. Munkát talált, amit szeretett, és amiben kiteljesedhetett. Tapasztalatokat szerzett. Eljutott Európa romantikus nagyvárosaiba, amelyekről addig csak könyvekben olvasott. Párizsba, Rómába, Bécsbe. És mindenek felett meg akarta találni azt az egyet, akibe beleszeret. Akit eláraszthat szeretetével meg, persze mindazzal, amit a mama mondott. Virággal, csokoládéval, az idejével és figyelmességével. Második elindulásakor tele volt bizonytalansággal és félelemmel. Vajon mi vár rá? Hosszú, érzelmileg megterhelő utazás után érkezett Prágába, miután búcsút mondott a családjának. Ahogy meghagyták, jelentkezett a megfelelő állami hivatalnál, ott közölték vele, hogy keressen szállást valahol a közelben, és hetente jelentkezzen, amíg nem döntenek, mi lesz vele. Április 16-án, egy hónappal később azt mondták, hogy podgyászával egyetemben jelenjen meg a helyi iskolában. Ott elszállásolták jó néhány szlovákia különböző részéről odakerült zsidó fiatalemberrel egyetemben. Lale mindig is a megjelenésére. Lakhatási körülményei sem akadályozhatták meg, hogy úgy ne fessen, mint a kit skatujávól húztak elő. Minden nap kimosta és kitisztította a ruháját az iskola mellék helyiségében. Nem tudta, hova viszik, de abban biztos akart lenni, hogy a megjelenése kifogástalan lesz, amikor odaér. Öt nap telt el üldögéléssel, unatkozással, aggódással, de azért főleg unatkozással. Majd közölték velük, hogy gyülekezzenek podgyászostul, és a pályaudvarra masíroztatták őket. Nem mondtak nekik semmit az úti céljukról. Egy teher vonat állt be, és rájuk parancsoltak, hogy másszanak fel. Néhányan tiltakoztak, mondván, hogy a mocskos vagon sérti a méltóságukat. Vala először látta, hogy honfitársai válaszképpen zsidókra emelik a fegyvereiket, és oda csapnak azokra, akik továbbra is tiltakoznak. Felmászott a marha a többiekkel együtt. Amikor már senkit sem lehetett beprésálni, az ajtót becsapták, és a szlovák hadsereg katonái rátolták a reteszt. Azok, akiknek az lett volna a dolguk, hogy megvédjék őket. Újra, meg újra ajtócsapás majd retesz. Ajtócsapás retesz. Másnap reggel a két kedves fogoly kitámogatta Lalét a barakból, és vele maradtak, amíg a létszám ellenőrzést várták. Mikor álltam így utoljára? Számok és számok. A túlélés mindig számokról szól. Ha a kápú kipipál a listán, az azt jelenti, még életben vagy. Lale száma az utolsó, hiszen ő a 31-es barak legújabb lakója. Nem válaszolt, mikor először szólították, meg kellett bökni. Egy csésze állott, gyenge kávé és egy vékony szelet dohos kenyér után útra indították őket a munkába. A két tábor, az Auschwitz és Birkenau közti mező egyik végéből a másikba kellett hatalmas kődarabokat darabokat Amikor az összes kővel végeztek, rájuk parancsoltak, hogy vigyék vissza mindet. És így telt el a nap. Lale arra gondolt, hogy, hogy vagy százszor ment el itt a mező melletti úton, és látta, mit csinálnak. Nem. Épp csak oda pillantottan. Nem bírtam nézni, mit kell elszenvedniük ezeknek az embereknek. Hamar rájött, hogy az eszesz lelövi azt, aki utolsónak érkezik meg a kövével. Lalénak minden cseppereit össze kellett szednie. Az izmai is de lélekben erős maradt. Egyik alkalommal utolsó előtti ért be. A nap végén, akik életben maradtak, összeszedték agyonlőtt társaik testét és visszavitték a táborba. Lalét felmentették a feladat alól, de szóltak, hogy ez csak egynapos kimélet. Másnap neki is volsz kell a ráeső terhet, már mintha még életben lesz. Miközben visszafelé vászorogtak Birkenauba, Lale meglátta a kapun belül áldogáló Bareckit. A férfi oda ment hozzá, Lalehoz igazítva lépteit. Hallottam, mi történt veled? Lale ránézett. Barecki, Tudna segíteni valamiben? Hogy segítséget kért, ezzel értésére adta a többieknek, hogy más, mint ők. Ismerte ört Tudja a nevét és a segítségét kérheti. Az, hogy ismerőse az ellenségnek, jókora szégyen ránézve, de erre akkor is szüksége volt. Talán. Miben? Úgy tűnt, Barecki kínosan feszengett. Eljutatna egy üzenetet Gitának. Tényleg azt akarod, hogy tudja, hol vagy? Nem lenne jobb, ha a meghaltál? Csak mondja el neki, hol vagyok pontosan. A 31 egyes barakban. És azt is, hogy mondja el cirkának. azt akarod, hogy a barátnője tudja, hol vagy. Igen, ez pontos. Gita érteni fogja. Hm. Megteszem, ha úgy tartja a kedvem. Tényleg egy vagyont őriztél a matracot alatt gyémántokban? Nem is beszéltek a rubinokról, maragdokról. Jenki dolláról, angol és délafrikai fontról. Barecki a fejét a nevetett, és fájdalmasan hátba veregett a lét, ahogy elment. – Cilka! – kiáltotta utána alá le. – Gita, szóljon Cilkának! – Barecki hátrafelé intett, ezzel elbocsátval a lét. Barecki belépett a női táborba, ahol éppen vacsorára sorakoztak. Cilka látta, hogy a kápóhoz megy, és gitára a kápó ujjával odaintette Gitát. Cilka magához húzta Danát, miközben Gita lassan Bareckihez ment. Nem vallották, mik mondott az őr, de ahogyan beszélt, Gita az arcállé kapta a kezét. Aztán barátnői felé fordult, és visszarohant Kitárt karjukba. Él, Lale, él, jelentette. Azt üzente, mondjam el neked, cirka, hogy a 31-es barakban van. Miért nekem? Nem tudom, de Lale ragaszkodott hozzá, hogy mondjam el neked. – Miért? – Mit tehet, Cilka? – kérdezte Dana. Cilka elfordult, agyalázasan gattogott. – Nem tudom – felelte Gita. – Nem volt találgatós kedvében. Csak annyit tudok, hogy Lale él. – Cilka, mit tehetsz? Hogy segíthetsz? – esedezett válaszért Dana. – Majd gondolkodom – jelentette ki Cilka. – Él. A szerelmem életben van – ismételgette Gita. Aznap éjjel Cilka Svárzhúber karjában hevert. Tudta, hogy a férfi nem alszik még. Kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de elhallgatotta, hogy a férfi kihúzta alóla a karját. – Jól van? – kérdezte Cilka próbaképpen, attól tartva, hogy már a kérdés is túlságosan bensőségesnek minősül, és ezért felkelteti a férfi gyanúját. – Igen. Volt valami szelítség Svárzhúber hangjában, amit Cilka még sosem tapasztalt, így felbátorodva folytatta. Sosem mondtam nemet semmire, ugye? És eddig sosem kértem még semmit. Igaz, felelte a férfi. Kérhetek valamit? Lale végigcsinálta a következő napot. Kivette részét a munkából, segített visszacipálni az egyik halottat. Gyűlölte magát, csak is a saját fájdalmára gondol, alig érez részvétet a halott iránt mi van velem? A vállába hasító fájdalom minden lépésnél azzal fenyegette, hogy a földre teríti. Küzdjél! Küzdjél tovább! Amikor a tábor területére léptek, Lale figyelmét két ember ragadta meg, akik az őrök és a foglyok területét elválasztó kerítés mellett álltak. Cilka eltörpült Ragerführer Schwarzhuber mellett. A kerítés Lale felőli oldalán álló őr épp velük beszélt. Lale megállt, Szorítással azult a hol mire a test másik végét tartó fogoly megbotlott és elesett. Lale cilkára nézett, az visszanézett rá, majd mondott valamit Schwarzhubernak. Az bólintott és lale mutatott. Cilka és Schwarzhuber elmentek, az őr pedig megnyinult Lale felé. – Gyere vel! – szólt oda neki. Lale letette a halott férfi lábát, és először nézett az arcába. Ismét elöntötte a részfét, fővajtással adózott egy újabb tragikus véget ért élet előtt. Bocsánat kérő pillantást vetett a hullátcipelő másik férfira, és az őr után eredt. A harminc egyes barak fogjai csak bámultak. Azt mondták, vigyelek vissza a régi szabádba, a cigánytáborba, szólalt meg az őr. Ismerem az utat. Akkor tessék, hagyta ott az őr. Lale megállt a cigánytábor előtt, nézte a rohangáló gyerekeket. Néhányan visszanéztek rá. Próbálták felfogni a visszatérését. Azt mondták nekik, a tatu halott. Az egyikük laléhoz rohant, átölelte a derekát, így üdvözölte hazatérése alkalmából. A többiek is csatlakoztak, és hamarosan a felnőttek is kijöttek a barakból, hogy üdvözöljék. Hol voltál? kérdezgették. Megsebesültél? Lale kitért a kérdések elől. Nádja a csoportosulás mögött állt. Lale a tekintetét keresve átnyomakodott a férfiak, nők és gyerekek csapatán megállt nágya előtt. Újjával letörölt egy köncsepet a nő arcáról. Örülök, hogy látlak nágyja. Hiányoztál nekünk? Nekem. Lale csak bólintani bírt. Gyorsan el kellett tűnnie, mielőtt mindenki előtt zokogásban tört volna ki. A szobájába sietett. Becsukta az ajtót, és lefeküdt régi átyára.